Ba, itzein dezagun gaia ekain de olano goiener energia berriztagarrien sorkuntza eta erosle kooperatibaren gazteizko bulego kokidearekin ekain egunon. egunon. Zuek ere sumatu aldu zuer, itarren artean kezka, gerota gehiago direla, energia berriztagarrien alde egiten dutenak, eta zuengan gana direnak, informazio eske? Bai, bai, bai. Osa, eh, asken aldia, ba, bueno, eh, jasotzen haritugun behiak eta bizitan, Ba, bueno, ba ikaragarriak dira. Oza, kopuru aldetikan, eten gora zoa, keska hori eta, ba, bueno, ardura baitare. Zuen, weborri aldean, irakurri dugu, herritarrek e, energiarekiko kontrola berrezkuratzea du zuela helburu goienerren, hori e, nola lortzen da? Bueno, a ber, e, goiener, bueno, izan nahi du, eta bada, ba, merkatu elektrikoan, ba, bueno, ba, parte hartze e, jendea, ba, parte hartzeko Herramienta bat, orduan e, goien erren, ba, bueno, e, ba, dauzkagu bi kooperatiba eta elkartet sozial bat, osatzen dute gure eta aldea, orduan alde batetik anba e, merkaturatxean aritzen gara, eta baitare, ba, energia garriare produkzioan, sorkuntzan, eta alde horretatik ba, baitare, ba, bideratzen ditugu, ba, autokontsumo individualak eta kompartituen instalazioak, eta baitare e, komunitate energetikoak sortzen e, laguntzen dugu. Orduane alde horretari, ba, bueno, guzaiatzen gara, ba, jendea aldenetan urrian ba, aldutzen ez, hain ba, trakamiratzen daren e, sistema elektriko honetan, eta jendeari ba, informatzen eta erramintak eskaintzen, ba, beraiek ere ba, bueno, ba, bertan parte hartu dezaten. Hor bi bi aspektu daude, ez? Batetik eh, kontzientziazioa eta bestetik eh, Patrika. Ze energiaren fakturaren aurreztek fakturan aurrezteko ere igual joko du jendeak zuen ganan. Orsea aukera da ze proposamen eskaintzen duzu e. Eh? Bueno, guk hau orduan ba proposatzen dugu ba eh ordutegi merkenetan e, kontsumo altuna egitea eta baitare komendatzen diegu pertsonai ba, bueno, ba, e, instalazio fotovoltaikoe eh, invertitzea. Uh -huh. e, lehen datu nahiko esanguratza eman dugu, ez? E, guzki guzti instalazioaren kopuruak eh, gora egin duela, izugarri hasidela. Uh -huh. Eh, zuek ere nabari duzue gero gehiago jende gehiago joaten zela, e, dela zuengana, gero ta jende gehiagok eskatzen duzuela informazioa energia berritzagarrien inguruan. Bai, uh -huh. hasieran esa, izandakoa ezkenaldian, bueno, ba jendartean ezabaldude que Eskadela ta ba, energiaren presioaren igoera direla eta ba, bueno, ba, jendea e, alternativa ezberdinak bilatzen ari bitu eta e, alternativa ba, bueno, ba, erreal eta egingarri bat horixe bera da. Ez eh e, diru laguntza ezberdinak existitzen dira eta bueno, ba guk eh e, instalazioak hieterakoordoan ba, bueno, gure bazkidei, basessoramendua ematen diego eta alde horretatik, ba, bueno, gukere e, proposatzen diegu, baldenetan eurrian, ba, bueno, modu e, kolektiboan aritzea. E, Fakturak askoz merkeago tzen dira, ba, bueno, elkarrekin e, energia sortzen eta kontsumitzen baldin badugu. Eta horretarako zegin merko denuk, eh? Energia kooperatiba bat? E, eh. Bueno, a ber, energia kooperatiba bat e, sortu daiteke, baina, bueno, e, ideigia hori, gehiago bat egiten du, E, energia komunitate bat buruz, ari bagara. Hau da, e, norbanako bakoitza, ba, bueno, ba, bere txerizitxan, ba, non nahi, e? Eh? Iri batean, ba, bere txuan, eta e, bizilagunen bitarte, ba, e, jarri dezake autokontxungu instalazio bat, mm. eta horretarako, ba, bueno, e, marko legal bat ez izitzen da, ez instalazio hori legalizatzeko, eta e, demagun, ba, bueno, ba, iru hilabeteren bueltan, ba iba beter en vuelta, ba bueno, va ba, instalar y marcha e, izan dezake eta zuen faktura, ba merkea eta ba merkea gotzen. Baina bueno, talde eh baitarea, o sea, gustatuko litzaideak eh aipatza, ba bueno, eh ekainairen e, e, kontzeptu berri bat eh agertu zela fakturetan, bai. gasa doitzeko mekanismoa eta bueno, ba horrek ere e, egin eginaldi batean Ba, instalazio fotovoltaikoak dutenei ere kaltetzen dietela. Guztu dut hau ere, ba, bueno, eh, jakin behar dela eta esan behar dela. Ze zentzutan, kaltetzen ditu? Zer zentzutan, ezan ere, ba, bueno, e, instalazio fotovoltaikoen alde e, egiten duten pertsonak, ba, bueno, modu kontsintzatu batean e, egiten dute, bakarrik bakarrik ekonomiko bat lortzeko, eta e, e, ikusten dugu ba bueno, er dela gusti e, bidezkoa ba enerzia gardiak, energia berriztagarriak surtuta koztu nahi ditugunok, ba zergaitik egon behar ba bueno, ba gasa e, baterako. Orduan alde batetikan ba, bueno, bai badago e, ba, bueno, e, ardura bat, baina ba bueno, ba kezkatuta gaude, ez? Eh? Ze existitzen dira, baina bueno, Ba gero aurkitzen gara, ba, sistema batean non, eta beste interes batzuk agertzen dire eta ez azki ba inguruarekin konprometituta daudenak. Hmm. So, bai, Carmen le Ez ez Amaider. Ez eh, Gasteizko bulegoan aritzen zara zu, em, eta hor eh, beste urrats bat ere emandu zue, eh? bulego berri bat zabalduko duzuela ister. Se <hum> sumatzen da gai hauekiko aparteko interesa edo beintzat aztenari zarete senale ez da, ekain? Bai, bai, eh azken aldian ba bueno, ba, bai eh basir aldetikan, ba bueno, ba Orantsko joera patean gaude eta bueno, ba premiagen eukan, ba Gasteizen ba bueno, ba, bulugo, e, ba, atontzea, ba, bueno, izan nahi dugulako ba e, referentziazko puntu bat Gasteizko irian. Hamar urte dira, Gasteiz Europako Hiriburu Berdea izendatu zutenetik edo Green capital denetik. Eh, nabari duzuia hamarkada honetan aldaketak eman direla energiaren kontsumoari dagokionean? Eh, Kontsumoaren aldetik galdetzin diozu, bai, korrean. Bueno, kontxumuari dagokionean, bai. Bueno, a ber, eh, kontxumuaren aldetik, ba, bueno, eh, kontona hartu badugu eh, azken aldian, eh, azken urte honetan. Urte honetan. Ba, bueno, eh, merkatu elektrikoan aldaketa esanguratsuak egon direla eta Horain, e, azken hilabeteetan, ba, baina baritzen dela, e, aldaketa bat kontsumoan. Nahi eta nahi ez, ba, bueno, gero eta jende gehiago behartuta ikusten da, ba, bueno, ba, bere fakturetan e, aurrestea, eta horrek darama ma, ba, kontsumo basuagoa ba, egitera, diridez. Beharrak eragin da, ezain beste, green capitalak eragin da. Behar, beharrak eragin da, eta, bueno, eta, bueno, ba, eh kontzintzia bat dagoelako ere. Orduan, eh, mm -hmm. gero eta kontsumo arduratsuagoak egiten dira. Beintzat, e, gure kooperatibako bazkideek orain arte horrela kontsumitzen ari dira. Mm -hmm. Adibidez, ba periodo e, gareskienetan eta puntetan, ba bueno, ba hor e, behar bat existitzen da no? e, aurreztu behar den modu orokor batean kontsumoak egin behar dira eta gure bazkideen fakturetan hori askin nabaria da, bai. Ba, gazteiz, Europako hiri berde edo Green Capital izendatu zutenetik urte betetzen diren honetan, goien energia narkia berrezta sorkuntza, eta eroslea kooperatibako kidearekin, eka indiolan horekin itsegine izan dugu, eka indi eskerrik asko, eh? <totimitza> eskerrik asko ezuei ere, berdinago...